Be, bortu, fen, ahun boxtu fina dira, eh, nik eh, bon, goi hartio Euskal eh, Egekomendita nantzitzen nintien ene lehen urte haut, kote gen, bazien ileite bat energiak antzila. Eta hori duritzen zaut, eh, igorritu zuztela iltzerat. Bai, eh, baginakien, baginakien, alai, baziela, eh, nik, pf, ene adiskitek, lehen urte baitzen, eh, jananien, eh, pfo, ez aldu guke, olakoat izanen. Eta hor, beh, bagrengira, ea... Eh, Baina nintuen irumako erosik, zinez ala guztukoak, inkase etxena txikitut, ez ditutik hori e, beharik, beharik, hori dut galditezen zaut gauza bakaja. Gube hosti dara goizian, ahdi edo tatizangiraik, e, oho oart, hartu gida, zei ditzen zela, atxamantu bakarik, peinaatzen gainean. Uh, Baina zango hatxea beste bat uh, uh, bat zitien eta fena, ahi, ahiak uh, inkolpeatzu eta ahdiak, bahiateak, bo, hasten uh, gira ahdien biltzen Gisto indenbo eman du ahdien biltzeko kojareat ez ziren bat helgarekin jaheitzen ez usue bezala uh, Nik ikusi dut gauzat, entzuskeriat uh, esen dira hatian ziren E uh, baden nahdi bat, uh, feen, uh, bat batian gelditu da, itzuri daen ibuz, batzen peina bat jausin duk, guri zen uh, jauzindu, bere bere, best, bere buriaz beste inai zela. E, gero sinets waktu gila, oha atakako kan handi bat laji bat. Gero hasi girakundatzen, hala, uh, e, atzo, bon atzo uh, bisikila lagundi indira gure guregana, gure, uh, gure laguntzera E, atzo be, badakigu gure mila ardietaik, seionta eh, behoi tamar bat eh, baginelako jalean eh, Behoi tamar bat hil horiekin, bat dira egun ardiz eta gauk egun ono iru egun ardiz falta dira Gauk eh, egun ono Prefektura egurri dira helikopter bat eh, sekatzeko Guk deia bat ugu laguna lagun hainitz leikian dienak, e, sekatzen nahi dienak oinez Mare Roski, ala, fera bate bate hortan gelditzen e, Bon, istantefen hori agian, agian, fite jakinen dugu bon, Zonbat hil izain diren txusen, zonbat, ala Mainan gero, ahtiak deia ilohtzen asia dira, e, janaidu asurien galtzen Badakigu e, e, asurik gabe, ez dela esneik itena hal Oztian ez dugu ez asurik ukain txaltzeko Ez erneik, ala, ez dakigu, ez dakigu, no, feen, ez dakigu, no, emana Nego bortitza ukain dugu Nik uh, galde dutana da, behin, ahtsas... Zerratia atzitzia, berelekean atzitzia, nunbei zergatuik, ez, ez ola... Ez ola laxoana, ahdien ahdien. Ba guai ez dira sobela ageri, ahdiak dira baina. Huxit ustalaik... Uh, Ahdi uh, batzu horztu guztiak, autxiak, zangoak uh, autxiak, feen... Eta nik lehen, buri, feen, lehen gauza burian din satanaz, zen berdiata txeman, horrek indiena. Garen txeman... Euskeria da guretako horren e, ikustea, zaila da, biziki zaila da Alta, diote el elkar bizitza, hartza eta ardian artian, posible dela? Be, en ustez, gauk egun proba hori da eh? Guretako ez hola, ez manera horretan ezinda, ezinda Beherta ez be, beste nunbei eta txiki minena ez, ez ardian artian Eta beke ez dute jauzik galdein, ez beren falta, e, alta, b, ala Horrean dako nola finitu den Badira urteko ardiak bi urteko, ir urteko, ez da bizitzen, ala, ez da finitzen ala Marirozki bebeghi laburako kasu batzu, eh, uh, jenden mugiazteko eina nai. Hala, plaza egiten du, zinez plaza egiten du. Hemen den jendea burtean dien den jendea guretako e dena lanean, eh, plaza egiten du, plaza egiten du. Bebeghi ke kasu kaso uritan estakin nula, Nola hitzena alde nukaldia.